Kud arsala Allah Ta'ala Ala rahsi al-4 seneca Arsala ila jami'i al-muthan Latina minat taqalay Ayyul infi wal zinni Uh, Waqadu arsa lallahu ta'ala Dan tumbuhnya Telah turut Telah utut Akannya Akannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah telah turut Mana Allah telah letak Akannya jadi petugus Jadi rasul oleh Allah Ta'ala. Wabadi arsalahu. Dan semuanya. Nah, telah letak. Akhirnya jadi Rasul. oleh Allah Ta'ala. Di atas kepala empat puluh tahun. Nak rakyat kata. Masuk empat puluh. jadi Rasul. Itu nah, kepala empat puluh. kita kata dalam mana? Haa. Indanya soal itu omongnya 10 tahun masuk tahunnya cepat bela. Ah tu dia masuk hari sebelah bagi kepala tahunnya bela. Ke ha, ah tu dia mana bo masuk umur 40 tak jadi ramai. Bukan kata genap pak tak lah. Kalau genap 40 ni Kena masuk 40 ke 41 bulan satu pak bulan satu, nama masuk pak bulan satu ke pak seterusnya. Ani awal depan kepala Pak Ulo mana masuk Pak Ulo pintar. Asyhadu Jackulul Nila adalah benar masuk Pak Ulo. Tu makcik ibarat kita kata wabazarudallahu wa Hudzala Allah rabbil uh, arba'inat danat. Atas kepala Pak Ulo kita kata masuk Pak Ulo. Tu omongnya Allah taala suruhlah ya mana Allah taala dia ya, jadi Rasul suruh menyamai ila jamian mustatsina suruh kepada semua orang musalak tetapi dia mukallaf kepada semua mukallaf bayannya minat ini Aminah tak daripada dua yang bergerak. Ha, kalau kita kira asalnya dua yang bergerak, aku ha, oh, dua yang bergerak. Terbilang dua ha, jenis. Ah, artinya dua jenis. Satu yang ini hanya dua macam dia, dan dia. Adana manusia dan din Tu boleh panggil sapal Sapal Sebab apa manusia dan din Panggil sapal Sumia Ada ayat kata pula Sumia di penamu Akan keluarnya Akan al-imtu wal-ginu Tu ji zalikan zik musafalan ah ha, dengan nama musafalan kenapa boleh himpa di dia banut kepada yang berat ke atasnya ah atas dua keberkatan sebab apa boleh panggil begitu li anna ma aqal kerana bahawa terkeduanya alkin tawal gen manusia dan dia itu memberak terkeduanya aceh bom oh jadi dia kali itu tak masuk melihatnya karena melihatnya makhluk Allah Taala menjadi bilang <coughs> tak mampu kepala lah dia tak mampu adalah kepala dia manusia dengan jin dan telah menjadi beban ni dan begitu panel syafalan duo yang membracta dua yang bergerakkan bumi dan begitu ah tu sebab dinamakan di manusia tu syafalan wa qina katafi satu kaum lagi Kata ini istihqa al-jinati nunu di ada titik kerana beras kedua-duanya dengan segala dosok aa ah, manusia yang ada dosok juga jimpun yang ada dosok dengan sebab dosok itulah jadi bugah hmm, jadi dia melihat dia tak ada dosok tapi tak panggil kakalan hmm, yang benar walaupun dia ada jahwah keinginan macam manusia dan ini tapi dia tidak punya asal Takannya mukalla jadi dua, ialah na. dia ia kerja doang buat dan kata ke kata si ulama. Di sisi kalimni dzanimah bilhasanati. Ah, berapa banyak? Seorang berat peniman bagi kedua nyaw al-insywaqin bilhasanati dengan segala amal kebaikan. Ah, jadi juga mila nak? Tapi mila, karena dzanimah itu memberat bom. Mana nih dua yang memberatkan? Ha, ilat yang kedua kata Kerana berak Keduanya Dengan sebab dosa hmm, Jadi dua keberat kan ha, Yang ketiga Berat penimbangnya Dengan sebab Banyak sebab jika Haa Bersalah Mana keberatkan Itu fasa Dinamakan Jin dan manusia Itu Seberapa Dan Unuklik Sungguhnya Telah letak ajannya oleh Allah Yang letak Jadi rasul ajannya oleh Allah <coughs> atas kepala 40 tahun ha yang awal-awal 40 sampai 40 hingga hasta uruh kepada semua mutallaf daripada ti manusia mahdi wa qara jadita qalainil malaikatus dan terkeluarlah dengan kata capale menyapu jadi rasi kepada mutallaf daripada capale Keluar dua ulul dalam malaikat. Kuam laisa tak masuk. Ah, sebab apa? Bainahu kerana bahawa seonyo dia panggil pemilik cantik tak berjalah tepi dengan jinullah saja Kerana bahawa seonyo atau pun makto bahawa seonyo lamzur kal ila izi. Jika ruh akan dia akan nabi kepada mereka itu kepada malaka Tak disuruh sebagai jurus telah tak di dalam maksud tidak disuruhkan uh, kepada buah-buah mereka sebagai jurus satu itu dah Semonya balu urus nilai-nilai ini, apakah balik iman yang mana, di mana tunggu pun tak, bukan disuruh sebagai suruh tak tetapi urus nilai-nilai ini, disuruh akan dia akan nabi, saw kepada malaikat. Sebagai sirsah latar belakang sebenarnya ha, sebagai tubuh, ah bina jalan memiloh saja. Lainan jalan memiloh nak memiloh kenabian Nabi Sallam. Ingin apa di tubuh itu? Ha, menyapai kepada malaikat Bukan menyapa maknum nak tutup Malaikat buat dah ha, menyapa kepada malaikat tu Nak memilihakan abis Mana melia tak melia Bukan orang manusia Bintar dia, umat dia Malaikat pun umat dia bukan. Sedangkan malaikat ni makhluk yang memilih, kalau memilih ha, Dia panggil Ersaltatris Ersaltatris kerana Terus nak memilihakan Hmm Jadi Kemudian sebab apa yang boleh kata tidak diutuskan kepada malaikat itu sebagai utusan itu untuk sebenarnya ha, diutus kepada malaikat sebagai utusan mulia لإِنَّ خَافَتْ تَرَنANG BAWAH PERINTAH MEREKA ITU AL MALAIKA di bilmilijya tu ah yapanya apa dia apa bahasa sebenarnya di bilmilijya ni bahasa sebenarnya ah sebenarnya dia ada apa cara-cara untuk Tak ah ada nasihat cara akad dan itu kita macam si ada roh tu tak ada perlu roh sebab dia lebih dia ada konsep sebab tak boleh tidak ah satu potensi di manusia dia cara nafsu anda nafsu jahat kemari nafsu ankara istiqai suatu berjalan we nak kau ni nak nak bolong kalau tu kau ni kita tak si kau ni nak kau anak kita tu ke jalan digadah tok mo kau lagi gadah Ah, ada rak dua kot ni Naptu tu tahu dah ada mak juga Haa, oh, orang dua kot ni Orang ha, dia datang mahu Haa, ada tu Tu punya naptu ammarak Haa, naptu ammarak Haa, kemudian tak cara lakk Ada pun mereka, dia tak ada naptu Ah, earth... hmm. uh, dia tak dapat akses awal. Kalau dia ada akaun, maka tak pakad buka. Guna link tu. Ah, tak ada kena tak pilih. Tak ada pun saya nak password dapat dah. Ada button kena pakot tapi sebenarnya yang password kalau uh, yang tak puas. Tak ada tak, tak ni. <aduh>, ah, ada dia ada password tak boleh. Sebab dia nak data motor kita tu bagi kanak-kanak. Nah, ah dia tamu, tamu. Mana ha, suruh kau tak leh tidur tamu. Apalagi kita kata dia suruh terendah badan dia senang tidur. Apa tak nak bayar. Ah, tak nak bayar nak tidur tu. Hai kena sok dia kalah betul dia bangun dia tak apa. Ha, nah, nah sahabat itu melakukannya, ia berpengaruh dia juga berpengaruh dia juga sahabat hmm, itu tidak disuruh secara itu kepada melakukannya, berpengaruh saya tulis itu juga disuruh itu nak umum dia ke oh, melihat itu umum roti melakukannya untuk umat dia melihat itu umum roti makhluknya melihat itu seperti melakukannya umat dia lagi nak umum dia ke nanti terkata kursus-kursus kerana bahan melakuk itu dibilih jatunia bahawa terlihat bila itu tidak punya dia -tidak, tidak dipaksa dipecat untuk apa mereka itu mereka dia itu hmm, tak ada paksa adalah jadi hmm, ah ha, kita wakaf ni kata sesuatu macam jor paksa jauh di atas sahaja jauh oh, di atas sahaja lagi dah kosudan oh, ada paksa kos dia jauh di atas pakai sehari dua puluh kata ha, paksa Nah, dulu di atas. Ha, dia zakatul zinah dia tak. Ah, sedih. Nah. tak ada lah berapa pun saja gerang sekalipun wujuduhu kal asan nah, asal ada pun putuk, tak salah. Ah, sebanyak dia ada. Kan? Mari di pada tak tahu, mari di pada gana 100 ya. Ha, dia cik nah, nampak. So, itulah wa hadza walla yhtamidu raml li jufi fi hadhi. Dan ini lah kita klik ke mana tu? Nung mm -hmm. klik pada katakannya waharaja dusta al malaikah fa'inahulam dusta. Kalau dengan bahasa kita sih, kata mana tu? Katanya adamu dirahimi dan malaikah bilah. Nah, ada peminat ini, wah ada mana dia? Dia jawabnya hulam dusta illallah Nilah barang percakapan yang telahnya timah akhirnya oleh si romli maknanya sama di sisi romli maknanya di sisi dalat tak terik, di sisi dalat tak terik, ah kita terjalan berjalan tu jalannya asyik romli, romli timah sih tersembunyi tidak teror romli, yang jadi tidak dapat mencuri, tak maha ya, Nah syarah mihak mihak iman Nawawi, nah syarah mihak syarah Yasir Mustafa di Syaromi. Dalam jadaya itu Allah berhukum menuhajari dan telah menyalak di ajarnya ajar Syaromi atau ajar Mustafa dalam Syaromi, wujud ibu menghajar. Nah, itu adalah wajib kita baca tulah. Ibn ah Ibnu Hajar menyalah di Ah Syekh Rabi' dia Ulum fi Ainah Hajar dia Ulum Taq Ah di Ahmat Zamakhurrami wa ziarah tu adalah barakah barakah Ibnu Hajar datang ada tau ni disusun plan yang dia daripada percatakan sanad sanad kitab sanad Imam Nawawi kita maklum Syarif Ramli Sarawang Jayanihah Hari ini Dia letak nama Nyaya Kami nantas Kami nantas Syarif Ramli Sarawang Jayanihah Itu juga Dia letak ya, nama Kami nantas Maksudnya Dia tak kawfoh kita nah, tak kawfoh Haa Selaja binajian Nyaya Ramli Ramli Sari jadi Ibu Naja kata ibaratnya begini Wa ibaratuhu dan ibarat sihat inah hajat Ba'adha paulimu kondisi Kamu nian daripada perkataan Ibu Naja Iman Nawawi Mereka katakan Amduhu wa ratuluhu nika katit takhalayn al-inju al-inju al mana mohonnya dan rotunya bagai dekat besar berakun lauakudan tua jaduannya Muhammad dan Abu Wara' rotulah jalan. Muni, putri tak nak tengok semacam niha, semacam niha, tengok mata orang halis tu, mata dia juga. Betul saja. Ah, ini menawi kata begitu. Dia kata taksi jemaah Ma'lumam minan meminat ini betul kata tu bagi punya dua tabalan dua yang yang memberatkan atau dua yang yang seberatas iaitu dua yang berat iaitu manusia dan jin. Masuk izinlah. Pada fikir orang nak kata Nabi itu dikeruh kepada manusia dan jin. Ini bukan secara bina kalam. Ah, jadi pula ma'lumun min adini bi dzarurah. Jadi pula dia sedahu daripada drama dengan latah. Ah, apa maksud ma'lumun min adini bi dzarurah kalau leakage pun saya tu kata kata sih najalan, saya puru munciru. Nah, tak kala, tak kala si gemuk lagi makluman minat dia lebih darurat. Saya puru maka jadi pupulah selekoh orang yang mencarinya, si gemuk dan ha, mana ke jemaah ya Nabi Muhammad sebut itu kepada semua tiup dan semua di. Ah pada ada ya ikad itu ancil aja ya. Ah jinjak kali akan dia siapkan. Jemaah pula la maklum lagi bisarurah. Maka jadi cukup oleh orang yang mencari dia. Saya khuru mumkinu Nama saya Jadi Tukul sudah kami yang meningkatkan. Kali itu adalah lima. Buat ada azan, klik pada, buat ada kalimat su, menyatakan. Ini dua jenis dan seperti yang terbukti daripada saat palem menjadi cukup jauh al-malaikat mana mana mereka pun diutus jadi berita takut, ah tinjau bincang dengan cara berita, cara melihatkan dalam latar nilai-nilai berita latar bar khusus nilai-nilai berita latar tapi dengan kata kata yani wajah ada kalimat kalimat pun minat kapalaj, itu aja. Supaya juga mereka masih kita pernah jaga berita takut Karena wajah aku seperti barang yang telah muda saja aci barang oleh jam en, oleh satu orang puna di para ulama na jam ulama na Ya en jam muhabiku na kata itu amliak aku beriman jadi betul tak tadi. Tapi orang antara jam en muhabiku na terdiam punya, kasut puni ah beriman kasut puni orang imam ulama tak ada. Waman Tadi aku Dapat orang yang mengikut dia Atas suci Apa dia Dan dia Waradu ala man khalafah Dan menolak Dan menolak oleh mereka itu Oleh Dia mengikut aku itu Salak Alamat Atas mereka Ulama Salak Yang nyalahi Diaman Zalika Akal Mereka itu Atau Al-Qarang Allah wa laqad sinanani demi makia itu ah numki am rajahahu tu ah dia solat nah ila tibus ibarati ya kita nak ja nak ja saja Dan dia kata in tahima an fahbilah engkau kepada tibu ya rasulillah maka ase ibarah nak ibarah ya yang jalan tercok ya abi wa di rafil 40 dan bermula ibarat dengan kata kepala 40. Hadaniah. Allah Taala letakkan dia jadi rasul itu pada pada pada kepala 40 pada pada masuk 40 masuk 40 tahun umur. Masuk 40 kita jadi rasul. Katanya ibarat dengan rafil Arba'in itu kan. You see the you see takdir tu dan kemudian ketika ah pada itu apa penunjuk dia letak dia itu dan nahu akan bahu sono nyo dengan nabi sallallahu alaihi wasallam itu muizat dibanting jadi orang yang dilarak jadi jadi raqtu inda ihtimaliba ketika som sono min lahi Dia wala nafs indakat raqi ah ada yo sisi itu penuh dan ini dia tuh al-arba'in min tiada ziyadatin wa la naqcin padahal lebih dan tiada pun dia. Nah, pak ulum. Allahu wa sadiqun alladhi alayhi m sekali itu. Saya Ah, saya yang belajar macam kata wa min ghairi ziyadatin wa la naqcin tidak, lebih dan tidak okey. Indah ha, indikitman. Nah ha, ketika komponen tengok ibaratnya Ketika pun no? bon tanya, boleh cukup ah kurang cukup 40. Kita okay, kata pun bon masuk 40 tak. cukup 40. Ha, di ah, dia ke habis. Mai dikitman ada kuasa dia rahsia kat bawah 40. Mana masuk 40. Ah ha, pindah Ketika segitiga penuh dia. Yang pula ada cukup 40 nak masuk 56 atau 41. Macam gitu. Ah cuba kita tengok lagi lagi Wa huwa khaifu minah Kau jantuh an Al-Nabi alaihi Dan al-Nabi jara alaihi Yang setelah berlaku Asahnya asah Al-Aswafiq Uleh halbun buru Min al-Ulamah Buat halbun buru ulamah Berlaku asah kata Ibarat dengan Raksil Arba'in Menunjukkan Allah Dia dibangkit Ketika Tumparna Tengok bahan Ketika Tumparna 40 tutup Buat tutup 40 Makanlah 41 Kata-kata Ha, Adapun tugas hari pada kepala pak ulo kemana masuk pak ulo? Ah, ha, ha, yang bahannya ini. Hmm. Ha, tapi, tapi, kata ha, dok. Ah, tapi ini daya tembak kuno itu. Ah, ha, kata mana? Jadi haraja, Tetapi ini apa ini? Kata anak buku iga anda katanya. Dibanggitkan kekisah ketika pernah nampak puluh Daripada tiada lebih dan kurang Ini tak pernah lagi Malaikat no Laukan Nabi Satu bangsa Malaika, tu Malaikat Adalah banggit dari Rasul tu Pijahri wiladati Kalau tak Rasul tu pada bulan berang, Bulan Nabi Tak bulan natin. baru Barulah cukup 40 tu mana bulan lahir bulan lahir bulan Rabiul Awal ah ha, asal yang masyhurnya bulan Rabiul Awal ah ha, bulan Maulid ah ha, bulan, bulan bulan kelahiran Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah bulan yang lahir dia bulan Rabiul Awal ah ha, ulama dulu tak panggil yang dekat waktu di bulan Maulid juga baru satu-satu ah ha, bakdi akha ah wa la jinna dan tetapi ini Lata'an Nabu bu'isa' indah sikmah dihani La yatin mutaksunulahisya Malaikah lawka'anatil fi'h Satu Malaikah kaladal pangkik jadi rasu itu di syahril wiladati pada bulan beranak pada infamu Nak kedih Si syahril ni syahril wiladah Ha, pada umpama bulan beranak bulan beranak sejauh bulan beranak awal letak rasul pun boleh beranak awal ikut baru 30, 70, tu kalau 30, 30 cukup kalau 40, 40 cukup kalau ha, beranak boleh beranak awal semua beranak awal, tu beranak ha, cukup jadi boleh tak, bulan nak bulan kata, bulan maharat ditemua maharat, baru cukup setahun ha, bulan maharat ini baru cukup bulan dia berjauh, tak cukup lagi dua kan? belak bulan dua belak, tak cukup lagi tahu kena hampir detik masuklah harah ah baru dah it is apa pula basanya Maha ennam masyhurah terutawa tak kau yang masyhurnya, dan nabu bawa tanah bijunya, nabijana Nabi Allahumma wa anta itu, buliha dilahir di hari Robi' awal, di Robi' awal. Faham macam dia dilahir pada bulan Ramadhan, hari awal. Letak rosu, wabu'isha jadi baki, diletakkan dia jadi rosu di ramadhan pada bulan ramadhan. Faham macam mana? Ah, entah ramai awak ramah bapu bapu bulan bulan. Abu abu juma dari bulan juma dari kubro rajab syakban 5 bulan lagi. Ah, maksud ramah bapu. Anjalah ramah bapu dengan ramai orang awak bulan lagi. Apa tu mana? Ada istiqmah sumpeno pak Sebelum nampak buluh dia benar-benar tak boleh, boleh, boleh molo, awal ramai awak baru nampak buluh. Ini lekat, lekat atau boleh ramal pah? Jadi apa baju ni mau bulan? Wah, empat ribu tu empat bulan, kata ah dia kata. Jadi kalau balas, wah, wah dahulu. Ainan bagi, arpaau -ba nazaran warnis putati, masuk bagi no bagi nabi kalau awal bulan ke si tua bagi jadi nabi itu, umurnya 50 tahun dan semakar. 50 ha, tahun naya bulan, 50 ha, tahun naya bulan, tapi dalam tahun naya bulan tak ada kata yang bertikmal dengan lebih biasa dengan wanafsin. Kalau 4 Bulan uh, tambah lagi uh, apa namanya Pak Bulan tahun tambahnya bulan jadi panjang lebih 40 tahun lebih. Nah kata gitu. ini kata dia tuh ini tahun tidak ada air eh, juga jadi lebih lagi. Nah kita di Pak Bulu ah katur dijuru jadi 40 tahun. Dan setengah Tahu tahun lagi mana empat puluh tahun enam bulan. Maka nafsu ramadhan jika adalah waktu itu pada bulan ramadhan kalau tahun ramadhan al wa'ain pada zaman ilmu jami al wa'ainnya. Jatuh empat puluh tahun semua tu jis adalah bangkit jadi waktu pada bulan ramadhan ia jatuh fah pada setahun yang penuh 40 puluh. Ah, nah. Jadi tu tu 40 tahun amal lagi 6 bulan lagi Jadi 40 tahun 6 bulan 40 tahun lupit Jika kira Ramadhan tu Malam waktu dia berlaku Lepas tahun yang mencernakan 40 Atau adra putih Atum wasalah tunawalik Atas pada armah Untuk kandang Maka baginya bagi Nabi SAW Ika puluh Nila tahun tengah Inka lal itu adalah baqtis Jadi Nabi itu Rasul Di Ramadan pada bulan Ramadan Al-Rafi'i yang jatuh Di Ramadan Di atna Islam Pada pertengahan tahun Al-Muqamni Masjid yang menyembunuh Ya'il Arba'ina Kalau kira-kira-kira Tepat puluh kira anda letak, bila Ramadhan nak cuba umur 40-nya penuh-penuh rojan awal lagi kalau begitu Ramadhan jawab jauh, jauh, jauh, hijau, haram opak, haa, tu dia jadi, jadi 29-9 bulan kalau Ramadhan tu selepas pada tu hmm, tu dia kalau Ramadhan tu belum pada tu hmm itu makna katanya tiga puluh minat Inkan al-Ba'atuh di Ramadhan al-Wafi'i Fi'atna'i tanah silman mutammi mati Fi'arba'in Fama'u pa'ala Maka mereka saja berkata Ya'arba'una sanasan Awiyahatatatpah puluh tahun tu Ul-al-wal-katrah Pelaguh ia Mana tak tiga lah Pelaguh akan pecah Al-katrah Akan pecah bulan Al-al-awwadi Atas yang pahamu Tahanlah saya bertamu bulan, bulan Robi yang mentawas. jadi Rasul bulan Ramadhan lepas pada tahun lepas pada pak 40 tahun 6 bulan. Aa, jadi patutkan awak ya 40 pak ha, Jadi tak kira golohnya bulan tak sih. Pak tak tahun tu apa nak belajar betok. Betok betok tak kira Haa, pecah-pecah tak kira Haa, ni kita tak panggil diri pecah ni kan? Kita panggil diri pecah, tinggi dikit Haa, ni tak perhatikan apa Dekah dah, dekat ha, tak perhatikan Haa, lepas tu cukup puluh tu, tak buat lah Puluh, dua puluh, dua puluh Dalam lelaki, tak tu Dua puluh tu, nak kira atau besar Atau puluh, lepas tu ni So, dua, tiga, dua puluh, tak tu lah Satu dikira-kira dua puluh, dikira dua dikira-kira Nah ha, dia sampai kat, maka mula nak waqaf ulus macam apa tahu hak dia. Apa macam dia kata ya ulus. Ummul waqaf ulus um 40. Wal 40 ni la ilallaha faqul tauna bi. Lah tak boleh ada 40 pecah dia. Itu yang bayan kata Allah kasra al-awwal. Hmm. Nah, lalu itu raqtil arba'in baulun. Senang mana kata? 40 tahun pun, cukup sahabat dikatakan ikhwaniah tapi mari saya tengok di kotak meja kedurun tak sampai 40 ah ha, satu mana masuk 40 alatuliah ah alatuliah kedua kampunglah itu ah umur berapa jadi tak dari nabi umur 40 40 cukup ke orang ah ha, ah ha, 40 cukup ke kanak kata ke 40 cukup Nabi yang kamu ha. anak dia apa ah ha, kalau anak pula pun mana boleh rabiul Allah. Ha, nah, dah tak asal tu rabiul Allah juga. Empat ha, Hmm, tu dia. Nda Ramadhan. Ah, boleh Ramadhan. Ha, kalau kita balik sana nanti, enggak? Empat gini, boleh? tahun, neng? Boleh. Kalau Ramadan balik gini, bermana kadar? Tiga puluh sembilan, angkutannya boleh? Ah, ha, maknanya tiga tahun dah boleh. Tadi kau empat puluh. hampir 40 puluh? Itulah. Hmm, tu maknanya tahunnya. Sama فَالَا عَرْبَعُونَ سَنَدًا Ulama yang berkata ia 40 tahun yang dilatihkan dia rasul kepada 40 tahun mana pelarut ia Al-Ghastra pelarut ia akan pecah-pecah bulan-bulan, bulan-bulan, bulan-bulan, tak tak cukup Al awali atas kawan-kawan pertama pak kawan-kawan kata mana pak kawan-kata إِنْ كَانَ di أَإِنْ al الْبَعْفُ في رَمَضَان الْوَافِعِ فَأَدَ سَنَدٍ wa wadbaruhu al-thani akal padahal wal gata tanqada arfa'un tanatan al gulkafru al-awali wadbaruhu al-thani maka mereka bukan 40 tahun juga kalau pagi menempel dia man arti dia aja 60 ada benarnya di 29 tahun 6 bulan tak cukup 40 Pakai tempel yang bulan lagi Pakai panggil 40 kali Haa Mau berapa ni ya? Haa 5 bulan Haa Ambil tengok surat-surat Tengoknya hari ni Oh mana Dia pun baru 14 tahun 6 bulan Pakai bulan lah. Pepe, tak Haa, dia. Hmm. Dia panggil 15 lah Tepel tu tadi Haa Haa Itu dia Haa Haa Haa Habis wa qala ba'dhum manapa ni? Dia berkata tengah bulanlah Allah telah kan bertidakh wahyi di bulan ni Rabi'ul Awal adalah permulaan permulaan wahyu mula-mula dengan jalan mimpi mula-mula wahyu dengan dalam mimpi pada bulan Rabi' Ha, pasukul awallah tu. Beranak dia bulan Rabi'ul Awal dia ni dia ni semua bagi awal yang ke-40. Ah makanya dia tutup 40. Tetap jadi dulu. Ah letak khas ilmu dalam apa? wahyu minitis. Mimi wahyu ni dalam <sum> minitis kepada bahasa Arab. Nah, Rabi'ah <sum> Rabi. yang Rabi'ah awal Hijrah. Kan? Lepas tu, duduk yang tak ada minitis tu, wa madza dan duduk yo fitza ashuri. Kazalikah dan duduk yo Nabi ah ha, enam bulan kadalika Begitulah ah ha, apa kadalika al alwahidhi mana ha, ah duk pakai mimpi dia mimpi bunyi mimpi ah tu orang nak dapat satu kalau ada ke ada mimpi masuk duk tengok oh semua mifi, ya, tu bunyi mimpi ialah tu mimpi pula ada nak sungguh mimpi lah tu duk mimpi saja kalau kita tak harap tak harap mimpi lagu tu pasal mak boleh harap mana ah ha, dia ini mimpi pencato jujur kepada wahidhi wahyu Kita kitab qutb. Ah mimpi itu satu judul kepada wahyu. Ha, ah dia bagi. Ah ha, kalau dengar pula dalam dekat hadis mimpi kita. Hmm betul dia. Kali gitu nampak ada 40 tak taklah. Tengok wahyu dengan Jibril bayu angin tu tak datang. Ah kadang-kadang dengar Kenapa ni baring diri tak ada apa. Ah betul saja. Balik pergi kan tak ada apa. Ah itu Saja sama-sama nak temuh dengan tuan diri Dengan tuan Mula-mula-mula si Atau puan manusia ada tu Punya tu Nipi Tidak Tidak Tidak ada tuan Nabi Yusuf Tidak ada 12 tahun nipi Nipi Bulat Matahari bulan Dan dia Setelah tujuh Tidak Tidak bagi tanda kata dia Dapat 12 tahun Ajaik ada yang berlaku tadi Yusuf, tapi nak kukuh airwayat Tak nak dia mati, Yusuf dia tak jok Maka dia rumah, tak kakak Lepas tu, Yusuf menipi Dia tak kata dia menipi Matahari, bulan, mok dia Yusuf dia Haa, misal pula Susu dia Haa, sebab tu Haa, kau nak berapa Tak pernah yang duduk tak Nak nak dek dah lah Haa, dia mari dah, mari dah Tak kira, mari dah Ya ha, tak fikir mainah halal Ya kisah je Bila benda tu Benda terlebih ada dikatakan Ya Ya tak beri angin lah Terlebih ada Kisah saya tak beri Kalau lah Kaduk je orang Orang tu lah tak beri angin lah Ya ha, halal tu Kau tu nampak Ku ya ibuahmu Ku tungkuahmu Ha ha Kau tak tungkuah aku Maidah Oh Maru selalu dah. Iblis Masuk selalu lah Haa Kau tak ya kuah aku Dah Kau ya ibuahmu Haa Saya kira-kira Mula-kira Nolak itu Hmm Beli masak lah Haa Dia mari Haa Dia mari Haa Dia mari Dia mari Haa Haa Haa Dia mari Haa Haa Haa Mipi Haa Haa Mipi juga Haa Haa Takbir kata Haa oh, Dia tak akan jatuh Tak akan tumbang kerajaan Haa so, Soh Soh Soh Soh Soh Soh Soh Tumai Masak Haa Haa Alamak Siap Haa Haa Bagi kena, Ah, asal benda itu tunggu kedap Kalau tunggu, so tak ada sekat Dia pernah laki Ah, dia tunggu kedap Nisi semuanya tak tunggu kedap Kalau tunggu, tak so sekat Tengok-tengok tu Apa dia tu, kir'au nak kira sekat Musa lah tu, tak ada semelan, beribu-ibu budak Dia anak no, semelan pada atas Anak bani surahki semelan, beribu-ibu Kenal semelan, tapi tak pernah tahun tu kan? So, baksa nah, tak ribu aja Numbangkan kerajaan dia semua tu Ah, kita kata hari ini tanod, dia yang kita jitu. Ah, na, ini jalan kita berlaku. Ah, kita atau tawer yang ada lama dan tanda orang nabi tulis hari ini, kita tahu betul. Tanaman dia berfaktor atau hari lah. Tanah halang tak yang katanya betul itu dia kita rupa dah. Hmm, baik. Ah, tujuh, kemudian. اا وقال عبد الله كان ابتداءا في وحده Wahai anak-anak, kita tidak ingat dari sebelumnya kata ini nebula. Ah, ini sebab kerana lalu jadinya mereka bermanfaat untuk manusia lah. Mula berwahyu, berwahyu dalam itu. Wahai anak-anak berjaya wahyu di ramahah. Ah, mereka yang bertatap adalah permulaan, permulaan wahyu pada bulan Ramadhan itu mana yang mana mereka berkata adalah tidak pemula wahyu pada mulanya mabah roh yang tangkap ia asyik maji lagi berinak yang kotor kan jasam Ibrah a dengan salat a jalan jagut. Kalau dulu masa di jalan istri dalam ada hijau mesti riosilah. Ah mesti dia. Ah ya? ha, ha, lepas pada tu di jalan jagut Nabi. Jalan suji di mari soft. Ambilah. Tak ada buat tabak boleh senang. Ah ha, buat tabak boleh senang kat situ. Ha, ah dia. Pagi dok tanya, tanya Nabi kepada Said, "Asyid ni ya Muhammad dah." Ada itu buat tabak agak nak kenal, kita tak kenal. Apa, apa dia?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 Lepas kalau saya dua Kata-kata Nabi Zainal macam hal dah sapa Haa Pak Mari tadi Haa Pak Mari sekali mari Sapa Oh dah Kata-kata Allah Dua orang tu dulu Haa Dan Allah dia ratunya nak Haa Tu Ah Jibreel oh, Haa Pas mara Tu lah Jibreel Dia main nak mengajarkan kamu Dia buat Naik tak campur Pak tak ada Nabi Zainal Mahu jenama umat itu dia. Ah, terkadang tu kita, terkadang ada beribu jenis maywaya yang nabi dah dengar. Kadang-kadang umat dia, dia berjaya kalau wahyu tu nama nabi mahu ya tutup semaknya. Ah, patut bawah lagi tu umat yang mereka perlu. Boleh. Ah, ayah mahu bantu dia perlu. Kena lapuk bulbo, kan? Nanti boleh dapat ilmu, boleh dapat ilmu. Juk kerja macam macam, bilakah apa sama juga. Itu tak ada yang ah. ah. nah, nak jadual. Kalau itu, hanya oleh tarikh sudah tergigil. Gigil dan nunggu dilumur. Hahaha, dia. Ah, kerja nunggu nunggu macam Ah, nanti macam ni. apa tu? Macam macam macam. Ah, hahaha. Nah, ada macam. Wah, kualahan. Kualahan. Ah, kerja nunggu nunggu dijadual. Nah, tu adalah apa? Nah. Nah, aku rasa. Tak. Ikut macam cerita gitu. Mana, mana, mana. Allah ya. Tak apa kita boleh minta pengampian ya. Kalau orang orang untuk orang sesuatu, susah. Ucap inna inna ilaihi Alhamdulillah. Ya Allah, kita. Ah, kita minta pengampun. Tepun doa rahsia. Tak Ah ya to sabar sabar inna allaha ma'a al-sabirin gitu macam tu. Cuba alhamdulillah. Sabar. Sabar. Ibu nama akak. Doa enggak cukup dia, tolong doa. Bila pergi dekat kampung. Kalau tak jumpa ke perang, aku tak ada waktu dah hari nak pergi hari. Insyaallah ya. Allah. Yok. Buat mak aku. Masyaallah kalau dia tak ada di depan sini. Doa sangat tu. Nah, ani. Huk belah tu siwi Bukis apa si? Huk o'galan Apa yang o'galan pula Adita pun nampak siah ada jin Nau ni, nau ni, nau ni Duh kertiak, selamat datuk Apa-apa, apa-apa Adita takut niat Tak ada ngan ku dahulu Duh, nung, nung Apa-apa tu Paling bulan dah Adita takut niat Takut niat Haa, adik-adik Adik, adik-adik Adik, Ini, anak adik adik adik adik Nah, Haa ah, ni Allah Ta'ala beri kepada siapa sahaja Kepada siapa sahaja Kepada siapa sahaja Rasulullah Rasulullah Ya Kita nak katakan ya, Tak boleh tutup Wahamah Boleh hmm, Boleh Tidak Tidak Semua Assalamualaikum Mereka tak boleh Haa ah, Bila-bila Haa ni Kalau misal apa ni Itu dia panggil ilham Yang menghubungkan wahyu Panggil ilham Daripada Allah Mereka Haa Haa Ni berkata ni wahyu Orang yang jadi Nabi Wahyu daripada Allah Ta'ala lain daripada Nabi wahyu dengan ilham tercampurkan melalui bilan uh, itulah jadi ada uh, kaum mengatakan formulaan pada bulan Ramadhan kalau datang jibril ketika datang atau bulan Ramadhan uh, ada bulan Rabin awal datang dalam niti. Uh, maka tak ada apa antara kawan tadi sebab kata 40 kena kata 40-40 uh, tahun yang mula ada 40 juga kerana wahyu tu di 40 tapi 40 tu dengan kawan nipi 4 tahun 9 bulan baru tawar tuan haa dipongi tu haa oh, kalau balas itu, para jahal silah pulak si haa maka kembali boleh silah itu silah patah apa, tu silah tu tu kata selesa kira 3 kawal ni dia kira kata 4 bulan hari haa 40 tahun 9 bulan 3 hari berjaya mari haa hak kata 40 tu kira mula wahyu haa kalau mimpi haa kalau oh, tak nak wala kita furuh tadi ada pecah tak ada kata pecah boleh ada tak kata pecah tak 40 tu ha, kalau itu kita boleh klik kau nak klik semula ke awal dia kata, -kata <tuk> ala rafil arba'i capu turun-turun mari kena kata 40 cukup atas kepala 40 tangan kepala 40 juga body kau kata ah ha, 1 2 3 tu kepala dan duk ah ha, kena dekat waktu waktu kita ah ha, kita lahir tahun berapa ah oh, uh, bulan tarikh Nah, ha, pasal gigi ni temung bulan ketiga. Ah, tak 12 bulan dah sakit nak tutup. Bah bi rajul masuk muharrah ha di ha, kepala, kepala. Kepala tak. Ha, nak tutup ha, kepala tah sama tah baju pun. Hmm, nak tutup itulah ala ra'sul arba'in, yani adat kepala 40 mana? 40 tutup. Ha, begitulah. Ha, Sani kata masuk 40. Ya. Tapi kan tu buat takkan dia tu tak? Ha, nah, takkan sampai dia dia tiga puluh bilad aneh bulan? Ada kuliah, bolehlah dikatakan Pak Bulu tu kok? Ah, ha, hmm. hmm. tak matu Pak Bulu. Tak ikut lagi pun, tak ikut dari aneh bulan itu. Pak bukan bukian matu tak? Nama matu bukian matu Pak Bulu. Mana nih Pak Bulu? lebih kuwe. Satu ha, dia. Pak Bulu lebih kuwe lah. Ah, ha, satu kata kuwe aneh bulan. Satu kata lebih aneh bulan. Pak Bulu lebih kuwe. Memang um, apa lah 40 lah Sampai pulak Mana kalau pulak pulak dua, apa, Kala, pulak dua, dua, apa, ada, Pulak pulak tak dapat Kalau pulak pulak pulak tak dapat Pada 40 Haa Wabahi Haa Nabi di mana pulak tu ya, Dia ada letak Nabi Dan letak Rasul tu Semasa tu No kan? Ah, Situ pulak Yang mulak oh, Dia jadi pergainan kita Haa Pergi kita ke tahun Dan bermula Tahun yang berakhir Anak Nubuwas, bawa talib bawa sejari Nabi Nya, Alaihi Wasallam. Warisanlah dan jadi Rasulnya. Jadi Nabi yang jadi Rasul ialah Muhammad daripada betul tu. Maknanya kan kita nabi salah kita. Jika Allah berhenti itu tak ada peleng jauhlah tetapi tak Rasul lagi. Maka untuk hadith itu Tapi qala wa qala ibn abdil bari wa lahu dan telah berkata oleh ibn Abdul Bar dia pulih oleh lain dia katakan kan ah raddalahu allah telah suruh nabi taala alaihi wasallam telah hati ke diri tu oleh allah taala lama sampai dia tak kalah sampai rumahnya 34 tahun 60 hingga 42. Ah tu dia. Tak mungkin kau bawa letak Rasul, tak pak boleh letak Nabi hada. Ah kalau kita dapat minta tawiat tu tak jadi nabi dulu. Kalau kita tak jadi kemenek pula dini pada. Ah kita Anak kata atas kata ibnu Abid bin letak rosu omopak atau letak nabi omopak puluh bapa puluh tiga lepas dari rosulah. Jadi maka nanti nak buat usaha dia pasang maka adalah letak jadi nabi itu dan jadi nabi itu sahupat kata dulu iyo. Sebelum ayat ala risalah Sebelum di ala risalah Dinuzul ikrah Dengan suruh ayat Iprah Haa Habibu asyarak tu Haa Dia beri-i di buah asyarak Terus baca tu Suruh ayat Haa tak Nabi tu Ketika umum 40 Haa Itu dia Lepas pada tu Tu Sengaja Tua sengaja Ambil kata Haa kata Tiga tahun Wajah Hati risalah tu dan adalah dari Rasul itu diambihi dengan ruhnya turunkan ke nabi sallallahu alaihi wasallam turun bil inzari dengan menakutkan ummah bil inzar ai inzari, -inzari ummah atau bil inzari qawm ah bil inzar binda ai inzari ummah ummati dengan menakutkan ummah bila turun menakuti lamana nazalat tak la ruhu li ayatul musdats Nah, tak zakalat atu ayat muddatik. Ah ada juga Lepas baca muddatik ya ayyuhal muddatik. Apa maksud daripada muddatik? Ada perkita ni muddatik. Ah lu muddatik daripada hadas cara ya sadad salah sadad surah. Tapi itu pak. Ah muddat ikutan salah zakat di rak menghadap. Jadi muddat muddatik semua ayatnya ayuhal mudadik pembahan maksud maksud ingat antara Nabi dan Rasul di juara Tuhan kata Ibnu Ambil tapi kami akan jawab betapa Nabi tak usul selalu jadi pasti saya ingat semua di zaman fatrah til wahi Nabi adalah Rasul dalam itu maksud Nabi pada zaman fatrah wahi zaman putih wahi ialah Nabi saja bukan Rasul Ha, masa putus putus hari dia lepas pada suruh baca tu ketak Nabi putu hari tiga tahun jadi ada malam Allah Nabi bergelis oh sekali pun nak turun bukit sekali pun nak turun bukit Nabi pun tak ah, rambut ha, rindu nak bertemu dengan jembat oh, malam sekali tu tak ada malam malam banyak oh, ayatnya sendiri bila tak bertemu pula Allah kita bisa mikis ya. kita mikis enok saya matau nak mimpi mulak Oh tak ada lagi juga rindu Nabi bismillah. Oh tak ada dia nak jujur pula. Ah tak ada dah. Hmm juga Allah kita nak. Apa Hmm. Apa lah tak kala lagi rindu pada waktu dulu pada Jubrin mai pula tak ada barilah juga tak ada salawat Nabi. Tak ada telefon hidup Nabi. Ah tak ada macam. Ah di padang fatrah fatrah di wahyi. Ha, ketika ikutlah kuat kuat hidup nyanyi ke dia Oh mah-mah Tuhan ma'allah dah mu ha, Aku tinggal dah mu dulu ha, Tuhan terabuk Tuhan terabuk Tuhan terabuk Tuhan terabuk Tuhan terabuk saja terabuk ha, jawab tu Habis Tata-tata balik Kawan dia pertama tadi ha, Apa nama ni Kalau dia berkata dengan kawan pertama tadi jawab Kawan ni Dia jawab siapa dia Wa adabalqa'ilu nabil awwali Ajabah Bi anna ayat al-mudjadid Bayahin lil murahib Min suratik ha' Dia hmm, ya jawab Dia lah. ya jawab Dia bahawa saat dan telah menjawab oleh ula orang ulama mak berkata dengan kau ia pertama. Mana kau yang faham? Dan kipil awal, ayah disusahkan. Katanya, letak uh, Nabi, letak Rasul mempertahankan. Dia kata, letak. Supaya jawablah hak kau ni. Hak dah ni kata, letak Nabi, ikrah, letak Rasul dengan ayat ayat ayat al-Mu'adzim. Okey. Dan ha, berapa ayat? Dia jawab kata, hmm. Kau dia berkata dengan yang pertama <tuh>. dengan kau yang faham? Di anna ayat al-Mu'zakhir itu, bayanun, menyata di muradi, nak menyatakan murad ni surah ikhra, nah, daripada surah ikhra, nak menyata murad surah syuruh, oh. di anna al-ma'na, kerana bahawa itu maknuh, maknuh bagi surah ikhra itu ialah, ikhra' ala qawmika ma sayunabbi sanabbi sanubayimuhu laka, nah, maknanya gitu, kerana maknuh ikhra', baca oleh Muhammad, dia-dia dia tamak dan dia khon kita tak aku nak baca aku tak pandai barang pekerjaan pun perlu ada. Batı makna ia ialah menjadi amil ayat ini. Sebab tu maknanya ikra' ala tauhid. Baca oleh Nabi Muhammad atas tauhid, baca ayat mana barang sanu bainu yang selagi kami menerangkan menyatu akhirnya barang itulah bagi kau. Mana? Iaitulah ya ayuhul muttaqin qum fa'dzaalhu anu qaniha Muhammad mendengar ayat tak ikra' ni dah. Hmm, kali itu sekali, ya, jangan eh, dia, dia. Ya. Nah, eh. taruh eh. tu nabi lagi. Tak ada tu belas. Oh, hari ni, tapi kalau yang muda, sebab boleh tanya, bomo pak buluh. Sebab boleh tanya, bomo pak buluh. Banyak kalau tu pura kalau bomo pak buluh, apa sih ada kedua-dua itu ada tak jawab apa? Ha, dan anda pun boleh tanya bomo pak buluh. Banyak kalau yang muda. Nabi Sallallahu